Fyrra tímóteðsar bref, fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sömir ganga af og gefa sig að villu öndum og lærðómum íllra anda. Þessu valda hræstnis fullir leigarar sem eru brennimertir á samveg skusinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekin með þakklæti af trúðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnið hinum. Er þú góður þjónn Krists Jesu og styrkistum leið af orði trúarinnar og þeim góða trúar lærdómi sem þú hefur fyllt en hafna þú vanheilögum hjekyljum og áyf þjálfman dig í guðræknin líkamleg æving er nýtsamleg í sömu en guðræknin er til allra hluta nýtsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda Það orð er satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð því að við höfum fest von okkar á lifanda guð sem er frelsari allra manna engum trúaðara. Bjóð þú þetta og kenn það.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 Ver allur í þessu til þessa framfur þín sé öllum augljós haf gát á sjálfum nær og fræðslunni ver stöðugur við þetta þegar þú gerir það munttu bæði frelsa sjálfan þig og áheiðendur þína